En aquest matinal donem un cop d'ull als comerços de, de casa nostra per saber com viuen aquest eh, confinament, com ho han viscut i, sobretot, a partir d'avui, ja sabeu que canvia una mica aquesta llei, doncs com s'hi ha anat. Sílvia Corbida, Corbida Electrodomèstics, bon dia, benvinguda. Bon dia ara. Gràcies, Sílvia. Anem a parlar una mica. Com heu suportat, eh, com tants de negocis de casa nostra, tots aquests dies, doncs que molts negocis han hagut de tancar, altres heu hagut de treballar, suposo, amb portes tancades de cara al públic d'una altra manera, no? Exacte, en sí.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 la gent està acostumada amb el tracte personal que en el fons és el que podem donar les botigues de poble, les botigues d'aquí, que són personals. A partir d'avui, en què canvia la situació? Bé, la nostra situació l'única que canvia és que hi pot haver hi una influència del públic a les instal·lacions, eh, ha de ser, han de fer unes visites concertades i, evidentment, d'una persona per venedor. Per, per, per en aquest cas hi haurà en Gerard, que és el que tindrà les persones,